Матвій чекав на нього біля входу до ресторану і курив. На вулиці було холодно, а Матвій стояв без плаща, лише в піджаку. «Я ж просив, на півгодини раніше». «Корки на вулицях. Усе так серйозно? Нас уже чекають у підвалі». Матвій докурив і поправив кроватку.